Copilărie, poartă-mă! Autor Ion Ionescu, Râca, România Copilărie, poartă-mă prin această ploaie și reîntoarcem în portul meu pustiu. În acești gingașcuib al visului, unde iluziile fără metafore îmi deschid ferestrele către toate culorile eternității. Încotro mă duci, fotecă de argint, viperă târătoare, nu mă lăsa în gări cu miros de singurătate. Drumul meu spre casă, pălpășune uscată de dor. Lasă-mă sufulgerul nopții, să simt mirosul aerului și să străpung timpul cu platforme astrale, până acolo unde dispar profeți și profeții, unde naștere, moarte, început, sfârșit, ieri, mâine și azi, vor fi tot una. Visul meu crește mereu, din sână copilăriei, Spre portul meu pustiu, jucându-mă de a răscrucea mii de sensuri pe fragila stinghii a oaselor mele care mă lansează în altă existență.